fəinnə astaqəl hadisi kəlamullah və xeyrül hədiyə hədiyə Muhammədə sallallahu alayhi və ali və sallam və şerrül əmuru muhtətasətəha fəinnə kullu muhtətasətin bidə'a və kullu bidətin ḍalala və kullu ḍalalatin fi'nar məsəl məsəl Allah rəminizin təklif olmaq çağı Ramazan ayı nizi qeyd etdim Və həmçinin qeyd etmişdi ki, Ramazan Allah tələfindən bir fürsətdir. Mömin üçün, hətta günahların yığa, öz nəfsinə yığa, öz nəfsinə qalib gələ bilə, həmçinin başqaları imkanslıları düşünə, həmçinin səbirli olmağı öyrənə və s. Və bu ay faydalarla, savablarla dolu aylardan biridir. Və nə qədər fikir versin, Ramazan gün-gündən gündən keçir, o qədər, yəni axıra yaxınlaşır, o qədər savab qazanmaq üçün fürsətlər çox alır. Və nəcə bilirsiniz, artıq Ramazanın ortasıdır. Və yəni, gələn tümə artıq 10 günə daxil olacaq. inşallah Ona görə, 10 gündə edilən əməllər əvvəl, 20 gündən daha çoxdur fəziləti. Bir şey versəz, Ramazan sona getdik getdikcə əməllərin əzri böyüyür. Həmçinin fəziləti də böyüyüdür. 10 günün xüsusiyyətləri çoxdur, qardaşlar. Xüsusən də Ramazanın axır 10 gecələri ən əksəl gecələrdir. Əlloh Subhanahu bu gecəni, ordakı bir gecə var, min ildən, əfsəl, ə, min aydan əfzəl deyir. Yəni min ay təxminən 84 il və bir neçə aydır. Və təsəvvürlə bu gündə edilən əməl 84 il və bir neçə ayda edilən əməldən üstün dəfzəldir, savabı. Həmişə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, Qədir gecəsi kim Qədir gecəsində imanla və əzrə nail olmaq üçün keçirsə, gecəni o gecəni bir hissəsin, Allah s.q. onu keçirmiş günahlarını uyar, bu xarə rivayət eləyib. Və bilirsiniz, axır 10 gün günahların yürülmək üçün, mövmin üçün ən gözəl fürsətdir. Və axır 10 günün xüsusiyyətləri çoxdur. Xüsusiyyətlərindən biri, mövmin gəlir axır 10 gündə daha çox ibadət eləməlidir. Daha, daha çox ciddi olmalıdır. Nəcə, Peyğəmbər s.a.v. Axır 10 günü daha ciddi olurdu ibadətdə. Həmçün xüsusiyyətlərindən bu axır 10 gündə qədir gecəsi var. Və qədir gecəsi bir gecədir. Sadəcə, Peyğəmbər s.a.v. onun dəqiq vaxtını deməsə də deyib ki, axır 10 gündədir və tək gecələrdədir. Yəni, axır 10 gündə 5 dənə tək gecə var. Onlardan biri inşallah qədir gecəsidir. Ona mənim kimi artıq tarmıya bunu hansı gecə ola bilər? Baxmayaraq bəzi rivayətlərdə göstərilir ki, 27-ci gecədir. Sadəcə axır on günün hər gecəsinin bir hissəsini ibadətlə keçirsə, inşallah nail olacaq o keçəyə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecənin səhəricə yatmayıb, hələ oturmayıb. Gecənin bir hissəsini ibadət elib. Çünki bəzi qalışlar belə fikirləşirlər ki, gecənin səhəricəngəyə oturasam, şərtdir. Çünki Məhəmməd sallallahu əleyhi və Gecə bir kəsə ibadət elib kifayətdir. Həmçinin bu axır 10 günün xüsusiyyətlərindən hansı ki, başqa gecələrdən, başqa günlərdən fərqlənir. Allah Subhanahu təala qədər gəlişi Quran nazilidir. Nə bilirsiniz? İbn Abbas rəziyallahu anhuma Quran bütün şəkildə Lohul-məhfuzəyə gəldin hazır oldu. Sonra oradan yavaş-yavaş 23 il ərzində yer üzünə nazil oldu. Hadisələmə. Allah s.ə. buyurur ki, اِنَّ اَنْزَنَّهُ فِي لَيْلَتِ الْقَدِرِ Qədir yəni, surəsində, necə ki, Quranda ayrıca Qədir surəsi var. Və bu gecədən danışır. Allah s.ə. buyur ki, اِنَّ اَنْزَنَّهُ فِي لَيْلَتِ الْقَدِرِ Biz Quranı qədər geysi nazil etdik. اَنْزَنَّهُ Nazil etdik. Yəni, Qurana Allah nazil edib. Deməli, nazil, yəni aşağı Allah s.ə. deməli, Yuxarıdadır, səmada. Çünki nazil edəndə, yuxarıdan aşağıya gəlir, elə deyil. Allah s.q. qoy ki, biz nazil etdik Quranı peyğəmbərimizə, sallallahu aleyhi və səmlə Və həmçinin xüsusiyyətlərindən bu gecə mübarəkdir. Ələ Qədri gecəsi bu gecə mübarəkliyi göstərilir. O xüsusiyyətlərindən həmçinin bu gecənin axır gündə mələklər çoxalır yörüzündə mələkilər, rəhmət mələkələri və həmçin Cəbrail də nazır olur. Və təsəllüdlə gecənin fəzilətinə Cəbrail ancaq Peyğəmbərlərə nazır olur. Və hət gətirir. Lakin bu gecənin fəziləti Cəbrail nazır olur. Həmçinin salam gecəsidir, yəni salamak gecədir o gecə. Yəni, bu da fəzilətlərindəndir. Ramazanın həm axırın günün, həm qədir gecəsinin. Yəni salamak gecədir. O yəndə olmaz, felakətlər olmaz, salamat olar hər yəni. Həmçinin xüsusiyyətlərindən, mühdələm əsələnlar, bu gecə, o qədir gecəsi axır 10 gündə xüsusiyyətlərindən, bu gecə bir illik gələcək, nə olacaq, onun qədəri köçürülür. Nə olacaq bir il, onun qədəri köçürülür. Həmçinin xüsusiyyətlərindən, Allah s.ə.v. bu gecəni ibadətlə keçirənə, Allah s.ə.v. başlayır onu. Geçmiş günahların. Həmçinin xüsusiyyətlərindən ahir 10 gündə ehtikaf var. Yəni, Peygamber salı olar üçünlə ahir 10 gündə məhçibdə qalardı. Ehtiyacı olanda çıxardı bayraq. Belə məhçibdə keçirərdik və onu göstərir ki, daha ciddi olardı ibadətdə, çıxmazdı bayraq. Bir dənə ehtiyacı olanda. Yəni, daima ibadətdə keçirərdik. Bu, ahir 10 günün. Onu göstərir ki, necə bu mühümdir, fəzilətlidir bu 10 gün. Həmçinin x Ahir 10 gündə müsəlman sədəqəni artırırsın. Çünki bu ayın xüsusiyyətlərindən bilir ki, sədəqə artırırsın. Sədəqə vermək üçün fəzilətlidir. Yəni, sədəqəni artırmaq. Yəni, o da yəni, savabdır, xüsusən bu 10 gündə xüsusiyyətlərindədir. Həmçin xüsusiyyətlərindən fitrə zəkatı var. Bu, ahir 10 gündə. Fitrə zəkatı da bayram gününə yaxın verilir. 2 gün qalmış verilir. Onu da inşallah vaxtı gəndə o bayramda xüsus ol Yəni, hər adam, ev, hər adam başına evdə təxminən 3 kilo yaxın ya un, ya buğda, ya düyü çıxardılmalıdır. Pul şəkilində çıxarma olmaz. Həmçinin e, bu nəyə gətirib çıxardır bu fitrə zəkatı? Kəsibları da yada salmağa. Bu da xüsusiyyətlərindəndir. Bu, ahir 10 günün. Çünki sən məcburən kəsibları yada saldırmağa məcbur edir. Çakilləri yada salmağa məcbur edir. Ki, bayram günü olan da yemək olsun. Yəni, dinimiz fikir veresəz, hər bir şey bir-birinə bağlayın. Həmçinin xüsusiyyətlərindən axır 10 günün cəhəllə modundan xilas olmaqdır. Yəni, bu da mömin üçün böyük fürsətdir. Cəhəllə modundan xilas olmaq üçün. Həmçinin xüsusiyyətlərindən axır 10 günün tövbə. Çünki mömin, xüsusən, bu günlərdə tövbə çoxalmalıdır, çoxalmalı, tövbə eləməlidir və çalışmalıdır Ramazandan sonra artıq qalaq ki, Sağ gələn Ramazan zanabı 11 ayı salamat qalar. Tövbəsin pozmaya. Və həmçinin axır 10 gün həmçinin ölümü yada salır. Çünki hər şey əvədiyən deyil. Olur, lakin çıxıb gedəcək. İnsan da belədir. Gəlir, çıxıb gedəcək. Yəni, ağırlılar belə şeylərdən ibrət götürür. Həmçinin fəzilətlərindən axır 10 günün duanın mühümlüyü Çünki axır 10 gün gecədə, gecələrdə, xüsusən Qədri gecəsində ən əsas əməllərdən biri dua eləməkdir. Ona görə duanı çoxald, xüsusən də bu axır 10 gün gəlir. Duanı çoxaldı ki, və çalış bu axır 10 günü səmələli keçirir. Ümumən, nə Ramazan qalıb və bilgirən ki, Ramazan gün çıxandan, ta batanaca yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən imtinad Ramazan sənə hər yanı tutmalıdır. Qulağın da, gözün də, nəfsin də və s. Və bu, tərbiyədir. Rəbbani tərbiyə. Allah s.ə. tərbiyələndirir bizi. Ona görə insan özü də hiss edir Ramazanda. Ki, tamam, başqa olur. Çünki, orucluq sənə, bu orucluq sənə o tərbiyə aparır. Və çalışma lazımdır ki, bu tərbiyənin davam eləmək. Çünki Ramazandan sonra gəlir, artıq başqa oruclar da var. Və nə qədər oruç tutsam, anca özü xeyrivədir. Və müəmin xüsusən də Rabbani tərbiyədən imtina eləyərmi? Ən gözəl tərbiyə Rabbani tərbiyədir. Ona görə bu ibadətdən özü məhrum eləmə, həm Ramazanda, həm Qeyri Ramazanda və çalış bu 10 günü, axir 10, 10 günü səmərəli istifadə etkinə və xüsusən də tək gecələrin Allah s.ə.q. bizə eşit faydalanırdan etsin. Allah s.ə.q. Əziz sənədim əhlindən qorusun. <gülüyor> Allah subhan təala mətinimizin açılmasına tez kömək olsun. Allah subhan təala ölkəmizə öncə müsəlman ölkənin qorusun. Allah subhan təala müsəlmanlara çıxış edə bilər, yara bular, şəfa verə, fəqirləri çönməyə, yaroq xalqımıza hidayət versin. Bakura zə vəsəfullah li vələkum və li s-saimin kull zamanə əstəğfiruhu innəhu huval الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله تبارك الله يعلم وتسمعون والصلاه